Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau mengikut pembelajaran yang saya perolehi Ikhfa' ni uh, Penyampaian daripada Guru Tajwid Ada tiga uh, Istilah yang berlainan Ada menggunakan Ikhfa' hakiki yang biasa Pada tiga belas huruf Dan Ikhfa' hakiki akbar Pada Qaf dan kaf. Ikhfa' artinya Samar-samar uh, atau menyembunyikan Apa yang nak disembunyikan ialah bunyi nun mati atau tanwin dengan cara menghilangkan uh, sifat dan makhras nun kekalkan dengungnya atau dengan, dengan kata lain ketika menengungkan bacaan dua harakat itu lidah naklah mula-mulanya berada di tengah-tengah kemudian baru pergi ke makhras huruf ikhfa' masing-masing yang terdiri daripada uh, 15 huruf tersebut ok Kemudian, uh, ikhfa' adalah salah satu daripada hukum nun mati atau tandwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang melibatkan 15 huruf. Ya? Nanti rujuk uh, gambar yang saya bagi tu, apa yang dikatakan 15 huruf tersebut. Kemudian, uh, tadi saya sebut ikhfa' ada beberapa uh, keedah yang diperkenalkan oleh Guru Tajwid. Satu ialah ikhfa' hakiki yang biasa yang... Uh, uh, yang ada pada 13 huruf dan ikhfa' hakiki akbar pada huruf Qaf dan kaf, Kerana ada bunyi ING. Itu hujah satu lagi. Maksudnya istilah yang digunakan oleh seorang guru yang lain. Guru yang kedua saya jumpa menggunakan ikhfa' hakiki yang ada istilah dibagi kepada tiga iaitu ikhfa' hakiki kubro metabak yang paling tinggi ikhfa' hakiki Uh, wusto dan Ikhfa Hakiki uh, Sugro ya, Pecahannya sama Cuma istilah yang berlainan Kemudian Ikhfa Hakiki A'la Ikhfa Hakiki A'usat Dan Ikhfa Hakiki Adna. Baik, Dua istilah yang sama ini Pada Ikhfa Hakiki uh, Ikhfa Hakiki A'la Ialah apabila Nun mati atau Tanwin bertemu dengan tiga daripada huruf ikhfa' yang berada paling hampir dengan makhraj Nun. Iaitu, Dal, Ta, To. Tiga huruf ini paling dekat dengan Nun. Sebenarnya ia nampak macam senang tapi sebenarnya paling susah untuk disebut. Kerana makhraj yang berhampiran. Seringkali sebutan ikhfa' pada tiga huruf ini... Uh, menggunakan nun yang Yang asli, maknanya nun yang betul Yang penuh, nun yang asal Bukan yang disembunyikan Kenapa? apa? Kerana makhrasnya berhampiran Contohnya Saya ambil satu bunyi nun mati Iaitu an, bertemu Dengan dal tak tak Tiga huruf ini makhrasnya yang berhampiran Iaitu hujung lidah Kepangkal gigi atas Sangat berhampiran dengan makhras nun Hujung lidah Menempil ke gusi Atas sikit daripada makharash huruf Dal takta -ta. So, tiga huruf ini dipanggil sebagai Ikhfa' hakiki adenam Maaf Ikhfa' hakiki ala Atau ikhfa' hakiki kubra Okey Yang di mana di, di bahagian mana dikatakan berhampiran Sangat berhampiran sehingga uh, Makharashnya nampak macam mudah Tapi sebenarnya susah nak sebut. Seringkali orang baca dengan menggunakan nun makhrash nun yang sebenar. Contoh saya ambil bunyi an, nun hati, an. Bertemu dengan tak. Ramai orang baca, an, tak, an, tak. Tak ada tak, ta, ti, tu, itu buat lain. Saya bunyikan tak sebab kita nak tuju ke makhrash. Bukan bu, mak, bukan makhrash, ta, ta, ti, tu. Dia tidak sangat memberi kesan kepada sebutan. Kerana uh, sebutan dia lebih kepada tempat makhraj itu keluar atau tempat keluar huruf iaitu makhraj. Baik. Saya sebut tadi anta itu bunyi ikhfa yang sebenar. Kalau menggunakan nun izhar anta ha, begitu. Sama ada sama ada uh, dal taq ta. kalau duduk dal pula andan itu bunyi ikhfa yang sebenar. Tapi kalau menggunakan uh, makhraj nun yang sebenar andan andan sama juga dengan anta. Itu ikhfa yang betul Tapi kalau menggunakan Itu menggunakan bunyi nun mati atau tanwin yang jelas Maksudnya ia mengekalkan makhrash nun itu Jadi makhrash nun perlu disembunyikan Dengan kata lain meletakkan lidah di tengah-tengah Dengung pada kadar 50% Kemudian baru masuk ke makhrash huruf ikhfa masing-masing yang terdiri daripada 15 huruf Begitu itu ikhfa hakiki Allah atau Kubro yang melibatkan huruf dal taqwa. Ta. Kemudian pada uh, nulmati atau tanwin bertemu dengan dua huruf iaitu qaf dan kaf, ia dipanggil sebagai kalau ikhfa hakiki Allah dari digandingkan dengan ikhfa hakiki Adna. Kalau menggunakan istilah ikhfa hakiki uh, Kubro maka ia menggunakan istilah ikhfa hakiki Wustoh, ha, iaitu yang paling jauh. Makhras yang paling jauh daripada Nun. Yang, huruf yang makhras yang paling jauh daripada Nun. Iaitu Qaf dan Kaf yang sudah hampir ke... Ke... Halkum atau Halki. Qaf dan Kaf. Yang berada di Pangkal lidah dan hampir ke Pangkal lidah. Jadi bunyinya... Uh, sama ikhfa tapi kerudukan makhras itu paling jauh daripada makhras Nun yang sebenar. So ia dipanggil sebagai ikhfa hakiki... Uh, وسطه at ikhfa hakiki adna atau ikhfa hakiki uh, akbar pada istilah yang satu lagi bagi baki huruf yang berada uh, huruf yang berbaki sepuluh itu ia dipanggil sebagai ikhfa hakiki sugro atau ikhfa hakiki ausat iaitu dipanggil sebagai uh, makhraj yang pertengahan bagi sepuluh huruf jadi kalau menggunakan istilah ikhfa hakiki a'la ia, ia digandingkan ikhfa' hakiki awsat dan ikhfa' hakiki adna. Jika menggunakan istilah ikhfa' hakiki kubro, maka ia digandingkan dengan ikhfa' hakiki uh, suguro dan ikhfa' hakiki wusto. Manakala satu lagi istilah menggunakan ikhfa' hakiki yang biasa dan ikhfa' hakiki uh, akbar. mudah bersikit pencerahan. Saya ada bagi sedikit uh, pencerahan lanjut dalam bentuk tulisan dan bergambar. Mudah-mudahan difahami, Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.